Book 2 w o 24. 24. Ganatmai. Verabredung. Verabredung. k u l ä n e du d e i Hast du den Bus verpasst? Ich habe e n e h a l e Stunde auf dich gewartet. Ich habe eine halbe Stunde auf dich gewartet. i c h s e r p h a s b e s t e i n e c h h a b e eine halbe Stunde auf dich gewartet. h a Hast du kein Handy bei dir? Hast du kein Handy bei dir? Sei das nächste Mal pünktlich. Sei das nächste Mal pünktlich. ครั้งหน้านั่งแท็กซี่นะครับ Nimm das nächste Mal ein Taxi. Nimm das nächste Mal ein Taxi. ครั้งหน้าเอาร่มมาด้วยนะครับ Nimm das nächste Mal einen Regenschirm mit. Nimm das nächste Mal einen Regenschirm mit. Morgen habe ich frei. Morgen habe ich frei. Wollen wir uns morgen treffen? Wollen wir uns morgen treffen? Tut mir leid, morgen geht es bei mir nicht. Tut mir leid, morgen geht es bei mir nicht. สุดสัปดาห์นี้คุณมีอะไรทำหรือยังครับหรือว่าคุณมีนัดแล้วครับผมเสนอให้เราเจอกันวันสุดสัปดาห์ Ich schlage vor, wir treffen uns am Wochenende. Ich schlage vor, wir treffen uns am Wochenende. Robai Picknick kann die mit Wollen wir Picknick machen? Wollen wir Picknick machen? Robai Schreihard kann die m Wollen wir an den Strand fahren? Wollen wir an den Strand fahren? เราไปเที่ยวภูเขากันดีไหมครับ wollen wir ่ n die b e า g e fahren wollen wir i ว die berge fahren ผกมจะัไปีไหมครับวคุณที่อทีวาไรัอยากไปเที่ยวภูเขาไหมครับอยากไปเที่ยมครกไป่ามรับไปมครับไปที่ครับาที่ครับอากไป h ที่ยวภูเขาไหมครับอยที่าไหมครไปรับคที่บา ผมจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสาร